Не виснажуйте себе конкурентною боротьбою. Прийнято вважати, що аби обійти конкурентів, треба їх перегравати. Якщо в їхнього продукту 4 функції, у вас їх має бути 5, або 15, або 25. Якщо вони витрачають 20 тисяч доларів, ви маєте витрачати 30 тисяч. Якщо в них 50 працівників, у вас має бути сотня. Ну і так у всьому. Зразком такого підходу до конкуренції була «Холодна війна». Але ця ментальність веде в нікуди. Ставши до перегонів озброєнь, ви опиняєтеся в ситуації битви, що ніколи не закінчиться. І ця битва відбирає у вас купу грошей, часу та енергії. Крім того, вона змушує вас постійно захищатися. А коли ви захищаєтеся, то неспроможні думати про перспективу. Ви вже не можете йти попереду. Ви завжди когось наздоганяєте. То що ж робити, аби не втрапити в цю пастку конкурентної боротьби? Робіть менше, ніж ваші конкуренти. І так переможете їх. Розв'язуйте прості завдання, а їм залиште важкі і неприємні. Замість того, щоб перегравати на одне очко, поступайтеся їм на одне очко. Замість того, щоб робити більше, ніж вони, спробуйте робити менше. Тренди у виробництві велосипедів можуть бути чудовою ілюстрацією цієї тези. Упродовж років провідні велосипедні бренди зосереджували зусилля на виробництві найсучаснішого високотехнологічного обладнання гірських велосипедів зі щепленням і надмісними дисковими гальмами або полегшених дорожніх велосипедів з титану з начинкою з вуглепластика. До того ж, вважалося, що у велосипедів має бути багато швидкостей 3, 10 або 21. Але останніми роками почався бум популярності простих велосипедів з фіксованою передачею, зовсім нескладних і далеких від сучасних високих технологій. У них лише одна передача, а деякі моделі навіть не мають гарнівного механізму. Їхня перевага в тому, що вони простіші в експлуатації, легші, дешевші і не потребують складного технічного обслуговування. Ще один чудовий приклад продукту, який став успішним завдяки відмові від конкурентної боротьби – компактна відеокамера Flip. Максимально простий прилад формату наводи і знімай», що за короткий час завоював значну частину ринку. Погляньте лише, чого не вміє і не має ця камера. Немає великого екрану. А той крихітний ще є – навіть не дозволяє знімати себе. Не може робити фото. Немає касет чи дисків. Треба вивантажувати відео на комп'ютер. Немає меню. Немає налаштувань. Немає чутливості до світла. Немає видошукача. Немає спеціальних ефектів. Немає роз'єму для наушників. Немає покришки для лінз. Немає карти пам'яті. Немає оптичного збільшення. Відеокамера Flip знаходить своїх шанувальників. Тому що вона вміє робити лише кілька простих речей і робить їх добре. Користуватися нею легко і весело. Вона вміщується там, куди не можна покласти більшу камеру. І її використовують люди, які б ніколи не взяли до рук складнішої відеокамери. Тож не слід соромитися того факту, що ваш продукт або послуга роблять менше. Підкреслюйте це. Пишайтеся цим. Продавайте це так само агресивно, як конкуренти продають свої довгі списки функцій.